Розділ десятий. Рекомендаційний лист. Дізнавшися про втечу банди, цар Льова скочив з трону і заметушився по печері, не знаючи, куди посадити Айка і Чорлі. Ну, братці, ну, молодшинки, ну, я вам скажу, орли! А я вже засумував, хоч і до лампочки мені те царювання, але якось... Противно, якби на старості років якийсь, прости, господи, котячий революціонер копнув би мене, вибачте, ногою під хвіст, скидаючи строну. Противно. Вони, кажете, прийняли хлопця за чаклуна Бридакуса, а він просто Бридакусом зачаклований, і треба його розчаклувати. Чекайте, я згадав, колись у молодості я працював у цирку дресированим левом, і був такий випадок. Привела якась стара циганка отакого от ж горбатенького циганського хлопчика і попросила, щоб наш клоун вивів його під час вистави на арену. Мовляв, хтось зачаклував хлопчика, і тільки людський сміх може зняти ті чари. Але клоун уперся, не захотів. Хіба можна сміятися з дитячого каліцтва? Так і не погодився, і пішла циганка ні з чим. А хто зна? О, комп'ютер уже запрацював. Ану-ану, зараз довідаємося. Орландо, значить, лицар з орлиним дзьобом. Так, так, угу. Щось нема. Дивно. Може, ще інформація не поступила до банку даних? Отже ж, їй Богу, така прикрість. Ви прийшли до мене по допомогу, а я вам нічим не допоміг. Навпаки, ви мене виручили. Вибачайте. Ой, слухайте. А може він поступив у цирк? Я пам'ятаю, до нас у цирк час від часу поступали люди з різними, як то кажуть, фізичними дефектами аномаліями. Йому ж якось жити треба. У сусідньому графстві, що за горою, якраз гастролює зараз пересувний цирк братів Земзану, у якому я колись працював. Я вам дам до них рекомендаційного листа. Вони вас зустрінуть як рідних. І цар Льова тут же сів писати листа.